שופטים, פרק ה' ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמר בפרו הפרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו אדוני. שמעו מלכים, האזינו רוזנים. אנוכי לה' אנוכי אשירה, אזמר לה' אלוהי ישראל. אדוני, בצדך משעיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעשה. גם שמים נטפו, גם עבים נטפו מים. הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני, אלוהי ישראל. בימי שמגר בן ענת, בימי האל חדלו אורחות, והולכי נתיבות ילכו אורחות עקלקלות. חדלו פרזון בישראל, חדלו, עד שקמתי דבורה, שקמתי. אם בישראל, יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים. מגנים אם ייראה, ורומח, בארבעים אלף בישראל. לבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם, ברחו אדוני. רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מדין, והולכי על דרך, שיחו, מכל מחצצים בין משאבים. שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל. אז ירדו לשערים, עם אדוני. אורי, אורי דבורה, אורי, אורי, דברי שיר. קום ברק ושווה שבייך בן אבינועם. אז ירד שריד לאדירים עם, אדוני ירד לי בגיבורים. מני אפרים, שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממיך. מינים חיר ירדו מחוקקים, ומזבולון מושכים בשבט סופר. ושרי בישכר עם דבורה, וישכר כן ברק, בעמק שולח ברגליו, בפלגות ראובן גדולים חקקי לב. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים? לפלגות ראובן גדולים חיקרי לב. גלעד, בעבר הירדן שכן, ודן למה יגור אוניות, אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון. זבולון עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. באו מלאכים, נלחמו, אז נלחמו מלכי חנען, בתענך על מי מגידו. בצע כסף לא לקחו, מן שמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. אז הלמו עקבי סוס מדהרות, דהרות אביריו. אור ומרוז, אמר מלאך אדוני, אור וערור יושביה. כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. מים שאל, חלב נתנה, בספל אדירים הקריבה חמאה. ידה ליתד תשלכנה, וימינה להלמות עמלים, והלמה סיסרה, מחקה ראשו, ומחצה וחלפה רקתו. בין רגליה קרה, נפל, שחב, בין רגליה קרה, נפל, באשר קרה, שם נפל שדוד. בעד החלון נשקפה, ותאבב אם סיסרא בעד האשנב. מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע אחרו פעמי מרכבותיו? חכמות צרותיה, תעננה, אף היא תשיב אמריה לה. הלא ימצאו, יחלקו שלל, רחם רחמתיים, לראש גבר. שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל. כן יובדו כל אויביך אדוני, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ותשקוט הארץ ארבעים שנה.